Sa moi oh, oh, oh, oh, oh. Galegos no baixo Bueno, Xulio, xa temos o noso correspondente ali, Na Ribeira Sacra Ele e uh -huh, Monforte de Lemos xa preparado pois, para contarnos cousas E dicéndoos moitas das cousas E, e tan ben ditas como os di. el Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel Hola, boas tardes Boa tarde, benvido Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel Aí estamos, como a sempre agardando a túa crónica en forma de me justan e disgustan? Exactamente. O quen se preguntou? Y a libretiña pequena, que non, <ríe> que non falte. Que non falte, que non falte, Armando. Sí. Lleva, la, lleva la enriba o que pasa? También, bueno, tamén, tamén. Eu tamén levo libreta. <ríe> ten dúas en pago dunha. <ríe> dúas? Sí, sí. Unha un que poquillo máis grande cautra. Pa diferentes cousas, ou? Oh, debe, debe ser, debe ser eso, sí. Bueno, pues, pues nada, por aquí andamos. Vale, vale. O sea, con primavera avanzada... Oh, mejor tiempo, ya no hay tanta lluvia. Algo de vento, según me dijeron, pero... Bueno, el tiempo este año está muy, muy variable, muy cambiante. Pasamos una semana a tener temperaturas propias de la primavera, Ajá. con calor, sol incluso eh, por veces abrasador, mm. que despois ya mira xa as previsións xa dan auga para a semana que seguinte. <ríe> eh, en fin, que está todo así como moi... Está Re... moi revolto. Moi revolto. Da bueno, nos podemos queixar. Vale. Eh, está claro. Muy este ano reventaron todas as fontes. <ríe> eh, non, non creo que cheguemos o verán con problemas. Eh, dadas as As, as condición de auga destes meses ben. Espero, todo apunta, pero bueno sí, sí. Sí. Nunca se sabe, que ahora viña de golpe Non choca nada ata, eh. ata pasado agosto E que despois digan que... Eh. Sí. En fin, vale. eh, tempo moi inestable Pasamos, como vos digo sí. Unha semana de moito calor E eh, aquí, pois, pues, que manga curta a outra que hai que recuperar do armario a, a chaqueta, esta xente como a Tola non sabe xa que roupa puñete claro. sí, sí, sí. ahí vamos, ahí vamos bueno, contanos, veña eh, polo demais, pois pues, entramos en materia se queredes sí. Sí, eh, empezamos coa coa apartado de gústame e de Empezo desgústame empezou polo desgústame, para acabar antes coa sí. fago eh. eh, casi sempre pois aí teño todos desgustame esta semana, a verdade que eh, por sorte, eh, mira que as veces era raro, eh non había moito onde colleer de, de negativas, ou por lo menos eu non me fixei moito nas negativas ah, sí, desta de sí, sí, semana. Eh, unha, creo que Vox Populi que como di unha que coñezo eu conto corrido, cando algo é Vox Populi que se que se utiliza este latinismo uh -huh. para decir que sabe todo o mundo, pois esta que coñoueu di que é conto corrido. Uh -huh. A verdade é que vou expresión ben, ben fermosa, non? Si si si. Si forse conto corrido esta semana, eh xa os saber, sabemos sí. todos a OPOSTIL, a doveuvea, a Banco Sabadell. Bu, uh -huh. si sí, si sí, si. Sí. Uh -huh. Sabedes, non? Empezou sí, sí. a a cousa como que o igual había unha fusión uh -huh. que o BBVA podía absorber a Bank Sabadell e eh, despois Ban Sabadell non se deixou querer ah, e agora parece que xaban polas, polas bravas <risas> se fala de Opa Hostil de que, bueno, pois que o, o vea que o vai a zampar <risas> que o vai a engolir aínda que non queiran sí. eh, os directivos eh, do, do Ban Sabadell pois ben, como afecta a Galicia eh, o que poda pasar?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 E se absorbe, pois as que se van pechar pois, posiblemente, non todas, non ten por que ser así, non? Pero sí, sí, sí, é reestruturación. a a, a, a máis pequena A, a reestruturación que, que din A reestruturación. ¿no? exactamente. Se eu eu sí. reestruturación, eh. pues, nese nesa reestruturación que é o concepto enfomístico, sí. como di Julio, a quen vai quen vai se perdendo vai ser seguramente as oficinas do los lo abadellos claro. si quien teña a los abadellos pues, pues bueno, pues no lo verá con vosotros o que pueda pasar claro, pero bueno, eh. de momento es Algo... eh, eh, un desgústame porque puede tener repercusiones negativas para para, para algunos y algunas galegas ¿vale? Hombre, y claro que sí eh, eso también a nos también nos disgusta eh, también me disgusta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 cos nacementos son moi moi moi cativos. Moi pois poucos de fora, sí. pero non venda bonda, uh -huh. o crecemento eh pois pues, anedótico, que se me sí, da moi sí. pouco. Claro, claro. Sí, sí, sí. A ver se vendramos máis, a ver se vendramos máis. <risas> Dictio, territorio, territorio temos eh E traballo parece tamén que ultimamente eh, os números de de, de, de, de emprego e tal tamén están mellorando moito, pois uh -huh. bueno. A ver se. Si... A, a ver se si é certo, a ver se si é certo, si. Sí. Dixe outro día un rapaz, estábamos eh, estaba bebo ali con paisano, pois pues, tomando un café con leite y entonces pues habían estos que falaban de que si en Galicia como a mí me conocen dicen que en Galicia se vivía muy bien y, tal, y salto a los chavales y logo dicen ¿Y luego, qué aquí? ¿por qué no vas a vivir el lío? porque si vive tan bien, vas a vivir el lío pero sin embargo estás aquí bueno <risa> eh, eh, razonamientos <risa> razonamentos de bar va, vamos a continuar <risa> sí. Sí. Ah, os... ahora mismo os gustan ¿eh, os gustan, sí, sí. Pues pois, a gustame por exemplo eh dende que desde que son pequeno, eh, desde hai moitos anos, a verdade que como eh, amante do cómic, uh -huh. da banda deseñada desde pequeno como aficionado a o debuxo, uh -huh. eh sempre seguín a Miguel Anxo Prado. Como sabedes, é claro. un dos debuxantes e pintores eh máis relevantes eh, de Galicia foi o que impulsou o, o, o, o ese, ese festival de, de banda deseñada en Coruña, rietas en de, dende o Atlántico. Ah, no. sí. uh -huh. Eh bueno, bastantes máis recoñecementos dos que aquí non vou dar conta porque non me vou lembrar eh nacionais e internacionais de este debutante que bueno también pasou por o coñecido de jueves etcétera, etcétera. O sea que bueno, un currículum eh, extensísimo, unha calidade excepcional, eh como digo para mim un referente. Pois pues ben, gustamen, e gústame que el fose o autor do cartel da a, da feira do viño de Valdeorras. Uh -huh. A feira do viño de Valdeorras que chega a súa 25 edición eh será o un e o 2 de xuño. Aja. Pois a imaxe eh, do evento, o cartel anunciador uh -huh. é obra del, xa pode uh -huh. ser por aí por as redes sociais, xa estará por aí nas noticias correndo e tal. Uh, bueno. Decir como anedota que xa no 2018 Miguel Añacho Prado tivera un contacto con Valdeorras. Aja. Uh -huh. Eh fixera daquela un libriño con notas escritas de acuarelas eh, ilustrando entre comillas as súas vivencias nunha vendima uh -huh. na que estivo presente no 2014. Uh -huh. O libriño que eh, pois algún día vos cadra eh titulace beber a terra e a paisaxe. Uh -huh. e, como sí. vos digo, a raíz dessa experiencia de primeira mão vivindo unha vendima no 2014, 4 anos despois, mm, reflexivo Esas vivencias en este libriño do 2018 que é a parte de aquelas chulísimas de lugares e de, de estampas que viveu van acompañadas de textos nos que el pues, un pouco complementa a ilustración co co que viviu eh co que el pois pues, expresa en, en texto. <risa> o día 1 e 2 de de xuño, non? Correcto, 21 adegas presentes e o pregueiro, outra tamén, outras xa, que para que vexades como celebran o 25 aniversario da, da fila do Ville de Valdeor este ano, que aparte de ter a honra de que o cartelo faga pois, nada máis nada menos que Miguel Anxo Prado o pregueiro vai ser Xavier Fortes Ajá, oh, estás. Tamén, Muy ben, un gran... moi ben tamén que está moi de moda un, un gran comunicador, sí, sí, sí Un gran comunicador, tamén o que lleu e... E teño a admiración, que o podemos ver a, en televisión española, sabedes, no, no, na canle 24 horas. Sí, sí. Mm, sí, sí en no programa este de la noche en 24 horas, son as tertulias digeribles dentro do que hai por aí, creo eu. Sí, sí, e, sí, sí, sí, sí. sí. E despues Xavier Fortes, como sabedes, está moi xa moi asentado na televisión pública, eh, fai un bon labor, creo eu. E ten bastante recoñecemento Pois bueno, vai mm. prego o pregoeiro o día 1 A 12 h da, da mañá Moi ben Pois tamén nos gusta nos, É nos oh, importante, eh? sí, sí É eh? gustame tamén Que unha proposta Gústame unha proposta do, do defensor do pobo O defensor del pobo eh, A nivel do Estado Porque ven de propoñer O goberno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 Este informe fijo pues el defensor del pueblo que sabedes que o socialista Ángel Gavilón mm -hmm. pues este informe eh, ven a reconocer que bueno, que nos núcleos rurais faltan este tipo de servicios y el considera os básicos que hai que atender. Sí, sí. Sabedes que aí atrás un movemento bastante importante de gente, de protestas, parece que os bancos recuaron un pouco eh, volveron a dar a ofrecerse servizos que non tiñan pa xente maior como mm. atención ao público mm -hmm. como non quitar caixeiros en segun que sitios parece que mm, parar por lo menos frearon non recuaron, pero frearon sí. este informe do valedor do povo español ven un pouco a ratificar con este informe que realmente eh, mm, hai que eh, por garantir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 Chale. Sí, o sea que é eh, un tema sensible. Sí, hombre. Eh, o e el defensor del pueblo pues, tamén o deixa claro, deixa no claro. seu informe que que que hai que, uh -huh. que respetar os dereitos bancarios no rural, como di Julio claro. Muy ben, muy bien. Máis me gusta. Sí, Gústame os certames literarios. Ah. En xeral, a vos tamén xa o sei. En concreto este que días atrás presentou a, a Xunta eh, conjuntamente con Seiraco uh -huh. trata xe de un certame de microrelatos para conmemorar as letras galegas Chega a súa decimosegunda edición hai dos modalidades para participar uh -huh. alunado de secundaria a partir de 12 anos uh -huh. e para adultos a partir de 6 anos No caso do, dos dos eh, da categoría para alumnado de secundaria uh -huh. eh, teñen que presentar as obras a través dos seus centros eh, escolares re, re. Eh, e o resto poden se presentar entrando na, na web uh -huh. leiteratura leiteratura.feiraco.es aí está o jogo de palabras uh -huh. como impulsa o certame feiraco, a a galega feiraco uh -huh. eh, e a consellería te política lingüística. Unha -huh. vez es aí voso coñecido e amigo Valentín. Valentín. Uh -huh. Sí. Pois esta alianza impulsan eh ambas as dúas partes este certame, e como vos digo, nestas dúas categorías con premios, eh, tres premios por categoría, e o prazo para entregar o mellor relato remata o 18 de maio. Micro, que me gusta que se convoque este relato, gustáme que pois pues, Feiraco e a Xunta pois pues, se alíen para impulsar eh, esta iniciativa de narración eh, relato eh na nosa lingua xa mais agora tamén coa proximidade das da letras galegas que pois pues, como sabedes con <coughs> un evento que, que nos lembra cada ano pois pues, unha figura das nosas letras de que bueno que vale igual vale que te lo presente sempre sempre sempre sempre Mm, hm. gusta mes con otro este referido audiovisual que me gusta, a gustoume porque a vin a serie El caso Asunta. Ah, sí. No sei se visteis vos. Sí, sí, sí. Vistela já. Eu eu eh eu é eu vi na noite. Viche todo de isto e tirón. Na porque me quede frito. Pois pues, pues, pues, non, seis capítulos. Claro, por eso. É todo bueno. escribiche, que algún solo. Sí, sí. viría como moito tres, como moito. A serie, o entonces esa serie o está, está inéfico. É que te quedaste fritido. É ¿Eh? es... que te quedaste fritido o terceiro. Bueno. Pois pues tens te es que re, volver para atrás <risas> e eh, eh, enganchar todo o deitán e acabar de verlo. É sí. Eu, digo xa, a a miña opinión. Uh -huh. Como digo, Gustome, Gustomea serie, aparte creo que está de moda, é eh, unha das sí. máis vistas, dicían que era a máis a nivel mundial, incluso vai atrás. Claro aí. Sí. Si, días, que allí escoitei onde lin que se, eh, como están na plataforma Netflix, sabedes, uh -huh. que era as máis vistas ou se non a máis vista a nivel uh, a nivel mundial, o xa que mencionade o que se, o que representa ese dato. Pois ben, gustoume, gustoume en xeral Gustoume especialmente eh, Candela Peña eh, Tristán Ulloa, que son os protagonistas Candela Peña eh, <coughs> Representa A figura de Rosario Porto Si, sí, amai <coughs> Tristán Ulloa, o galego O actor galego Tristán Ulloa Pois de Alfonso Basterra Si sí. Encarna Alfonso Basterra, ambos os dous Avedes o matrimonio Si, uh -huh. tiña esta rapaza adoptada e que despois morreu en estranas circunstancias sí. destacar tamén o papel de outros galegos que tamén saen a na serie como Carlos sí. Blanco ou Javier Gutiérrez sí. e outros dous fora de serie a nivel nacional como son María León sí. e Raula de a Raula de Barro a verdade que un elenco espectacular eh, o papel que fan os dos protagonistas a mi parece genial, a verdade que A pouco que intentemos ver eh, vídeos de, de, de Alfonso Basterra, de los avioporto, eh, casi todo o mundo coincide en que clavan, clavan, clavan, eh? a, a, clavan as persoas as que sí, sí. As que encarnan, sí. a verdade que se meten no papel estupendamente. Uh -huh. eh, Unha producción de, de bambú producciones, o sea que tamén gratisidade e de, de talento galego. Galega, sí, sí. Eh, dirección de Ramón Campos se basada, como sabedes, en feito real aquel Cabroso eh, misterioso, eh, ainda que hubo unha sentencia eh eh, eh, eh acabou pois pues, cos culpables, eh, con as condenas que sí. que no caso de Alfonso Vázquez eh, está cumprindo, sí. no sí. sí, sí, sí. pero no está cumprindo aínda, si. quero dicir, foi un caso julgado, sentenciado, pero sí. aínda Como que quedou eh con dúbidas uh -huh. ou con Sí, sí. Non sei como dicilo, con aunque non que non ga empechado. Eh, uh o -huh. que quedou tamén pera, a facer esta serie de decisión. Sí. Como vos digo, a desaparición da Xunta en un 21 de setembro do 2013. Sí. O a sea, lo van xa 10 anos. Sí. E vimos pa 11 dende que dende este suceso o digo tan tan extraño escabros eh que, que se sentenciara, pois pues quedaron quedaron como cousas escabroso é eh, difícil de, de, de sentenciar, como é difícil, non? Exactamente. Porque aparentemente sentenciouse de feito pois pues, condenouse a Sí, sí, pero pero que ten persoas y... pero bueno, quedaron como cousas aí. Dúvidas, hai moitas dúbidas regandixas, con sí, sí, sí. Regandixas, fendas, non? Sí, uh -huh. Fendas, fendas, si. Sí. Pues, eh, dicía que facía de, de Asunta dice a mí o máis mal que me foi, foi meterme no gallego da Asunta de, eh, meterme nese gallego que la falaba foi o que máis me costou uh -huh. Pero o acento responde... a verdade que poñen o, o poñe, poñe un acento é uh -huh. eh, eh, bueno, para pa que se xa máis creíble máis claro. eh, uh -huh mais eh, bueno, eh, está mi mejora, mejor ambientada, mejor sí, contextualizada, sí. ¿no? Sí, sí. Eh notas ahí como poen un acento, en alguns casos ves un pouco forzado. Sí. Como os que somos galego, galego pues, rápido re, reconocemos rápido que está aí un pouquiño forzado, metido con calzador. Sí. Pero bueno, a como din a verosimilitude eh? <risas> de, de encaixar eh persoaxes con feitos que é eh? que esté todo nun contexto vai sexeditado, máis, uh -huh. máis credible, pois non está mal de todo, non, está mal, mal de non, todo. Pode seguir pode perdoar sí. a aqueles casos nos que está un pouquiño forzado o galego, pero por lo demais eh, se, se viu a nivel mundial eh tanto es está vendo A verdade é que, que bueno, que chama a atención eh, eh que bueno, que unha serie que foi sorteada feita, si non pois non, pois non tería o éxito que está atento. Eh? Claro, muy bien. Pois, pois ta, a verá que en dicirllos nos osuintes que que eso, que se metan en que escoite, que, eh, que, que, que mire. Penso que, que... esta noite fai un que fai un reportaxe eh, falando dela, se eh, ve que mm. eh, falando delas. Bueno, pois Netflix. Esa, Eh, en Netflix, des exactamente Destacar a actuación dos artistas galegos Que, que foi fenomenal me... non Eu gostado, pero crei mi frito E entonces <risas> pues en Venga, estás a tempo de ver Vamos allá Ahora a ese detalle tan especial E tan curioso Que sempre tú ah, nos sí. aportas ao final da túa crónica pues remat sale. Remato pouquiñas cousas Vai ser moi mm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 Sí. son así como da confradía da, da bici do puño, puño sí. tacaños pedi, pedichos pero a hora de dar non dan sí. nin ni, ni as grazas, nin os bordías Vaya. xa sabedes a que tipo de persoa sí, sí, sí, sí, sí, sí. me podo referir ese refería o, o tío Celedonio mira sí. de que nome tamén, Celedonio Celedonio a, a que nunca escoitaste, ou vistes un alguén con ese nome non, non, non, eu tiño un veciño en Belviche tiño un veciño xa Celedonio bueno. ah, pois pues, si, sí, mira Ahí había un caso máis pois pues, o tío da amarga o tío Celedonio dixo piden para Deus e non dan nin para Cristo entón este podía podía ir este... familia entendeu ben, verdade? E tanto. Moi ah. ben, e despois... E son da eh, mesma familia? Si. <risas> e despois? E despois outro... Un concepto, un, un nome que me... Nunca escoitara, igual vos si, sí, pero nunca escoitara, por eso sabes que cando nunca escoitei algo, non son consciente de algo, poi pues, anoto na libreta, contraste sí, e sí. tal. Sabes que... Eh, a maioria de xente, non todos eh, según en que <coughs> en que lugares son máis dados a, a puñer motes al cumar mm, sí, sí. ah, eso quer dizer é unha práctica habitual en todas, Lógico, creo sí, sí. que en todas as culturas eh, en todos os países, en todos os territorios sí, en sí. as aldeas ainda máis sí. en as aldeas ainda máis, por iso digo que igual nas aldeas no rural eh, eh, eh, é máis habitual a toparse co, con puñer motes bautizar a xente E moitas veces a xente máis coñecida polo mote que polo propio nome propio eh, e, apel sí. e apelidos de que teña, non? Si, si, si. Pois, eh, o que nos coñecemos eh, como alcume, como sí. sobrenome, como mote, escoitei xa unha persoa dicir eh, mal nome. Ah, como mal nome. O, mal nome, ah, por sí, exemplo, sí, sí. ah, pois sí, o fulano... De mal no... No tal, como mal nome, Tipote. eh o Carallán, por exemplo. Sí, sí. sí. En vez de decir o alcumábano o Carayán no decía, tiña por mal nome eh, o Carayán Mal nombre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 Claro, estaba tiña un certo volumen diferente do Sí, diferente do e <risas> sí, sí. eh, remato, sí, sí. pois pues, mal, no, mal nome, queda anotado, mal nome anotado, mal O un sinónimo para o un sinónimo el cume, de, de o... alcume, sobrenome, sí. mote, etc sí, sí. Pois pues, eh, eh remato cunha frase eh escolitano velatorio. Eh? A verdade é que abrái os velatorios tamendan para dan, dan para moito para... porque xuntas sí, sí, sí. a xente, hai tempo que non se ve, para para pa ferro ao asunto, pois hai que falar un pouco de todo. Alguna vez ás se recurre o humor sin chamar eh. moita a atención, non vai a ser que que des, sí. po, que tes como un, sabes? Si sí, si sí, Impresentable sí, sí. desentonar, desentonar la no imagen, ambiente, si la si, sí, sí, bueno, pues, Eh Aparte hubo anotando, tamén sabedes que en algún programa o teño feito, vou anotando tamén eh, no meu friquismo particular, vou anotando frases que escoito nos enterros para un pouco romper o ferro, o sea, romper uh -huh. o xeo, eh intentar dar o pésame Destendido. como se como se pode, etcétera, bueno. Uh -huh. pues sí. hai que unha frase na que a persoa que a dixo quería como que Mm, houve unha morte sí. pero dentro do, do tipo de mortes que poda haber tampouco foi a peor sí. é, co, é como dixo estando malo non é como morrer de repente claro, entón va, pois si, sí, morreu pobre, a verdade é que agora sí. se baixa xa non hai que facer pero bueno, dentro deso de sí.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 Pues, estando malo, pois pues, xa tes certo xa... predisposición, xa tes números sí, sí, sí. Xa, te lango, malo, malo, xa tes números pa esa lotería que ninguén eh... queremos que nos toque claro que si sí. canto máis tarde, mellor <risa> exactamente pois pues, ataí pues, as anotacións da Libertiña Pequena pois pues, moitas grazas, Xosé Manuel unha apertaza moi grande eh, a disfrutar dese de tempo bon que agora mesmo ah, que orante, primaveral dame compre Eh, o xoves que vem, véspera de Letras Galegas, sabes? Sí, sí, Luisa Villalta, vamos a ver. A ver que a falar ver. de Luisa. Sí, sí. Aí sí. estaremos. Bueno, unha, unha aperta grande. Ata logo, Outra, a... ata logo, ata logo, veña, ata logo. Vamos, hey. uh -huh. Nunca no aprovechó a Niquén. Mandele ah, a Murguera, que las escollearon Natamey. Escollearon Natamey. Escollearon Natamey. Por tiempo las escollearon, no nunca aprovechó a Niquén. ¡Arriba, porrillo! O oh, que no canta ni baila, que Pero serán Aprender cuatro mentiras Para ir contar mañana Para ir contar mañán Para ir contar mañana O que no cantar ni bailar Que del paz pero serán Radio Zambón